Selamu alikum, rahmetullahi, brekatu, të ndërruar miqë mirë së erdhë në emisionin tonë Ruga Drejta Lahu. Takojmë i dhe sonte, ndoshta në emisionin e fundit, shpesoj të përmbyullim ciklin, koncepim në cilën nërtohet edukata islamë. Shpesh të gjëjmë sot, shekulli sfida dhe. Gjëjmë kemi sfida kudo, sfida në shkollë, sfida në familje, sfida në standarte për të plëcuar, për të arritur ato, e shumë e shumë të tjera. Zotit sfida jonë, ose, Ashtë do t'ja mundojme t'ja lëmë temën e sot me kësejnate apo jo. Këto do t'ja konsultojme me hoxhën tonë, hoxhë mirë se ardhët. Mirë se gjithë, zotë, ishë përgjitë. Amin. Svita është bërë si fjalla e shekhullitë. Këtë do t'gjëm svita, përbalë në presen svita, svita, svita. A mund të futër këtë konceptet që ndërtohet edukatë a islame, bëlla feqim me to dhe kemi svita një si muslimanë, në dhe me forë. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahun e zdajë falënderojmë vetëm për tinë ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun na le të s'i jap sukses në katrok deri në takimin më të. Ta. Amin. Është projekti që sot tema është podyshim edhe këto pika më të rëndësishme që duhet bëhet, ndërtohet edukata e individit të musliman. Ne duhet të jetë një projekt i rëndësishëm që e udhëheqin dhe zbatojnë ata që mirë në edukimin e muslimanëve përgjithësi. Nga se sikur që përmendi nderuar jeta në Këdbot është me sfida është me probleme, është me telashe, është me provokime nga më të lloj-llojshme. Dhe një musliman, po them kushti më është i vlastuar, i cili nuk është i gatshëm ballavoqohet me sfidat, nuk mund të vazhdon më tutje. Do të spropset, do të largohet nga rruga ose do ta ndalë hovin e zhvillimit dhe ndërtimit e ti. nga frika që, e, të tij. Nga Afrika që ëh, nuk mundet me para po. Prandaj që tu duhet ta përmend një gjë gase dietar ton shumë bukur subhanallahu kan për më special për të kuptuar që dhe kanvon cila është baza baza an këçësia është kjo ta kuptojm kjo është origjina pastaj gjëra të tjera janë të arsaka shumë apo dhe janë janë janë ato që nuk duhet ti presin por por po erdhën atëre u bëm zitie tash jetan kët bot ar shmica e njerëzve kët kët jet kët bot e dëshirojnë Pa lodhje, pa ngarkesa, pa probleme. A është realisht e mund shme, veç është probleme se ku pa e kërkan, apo kjo bot esence, asoj, origine e so, është kjetë probleme. A ne nuk mund të largosh për tyne. Nësë njetë për shamë më mendojnë se, probleme dinë kërbosh musliman. Së so, mm -hmm. jetë është ju si u musliman, mësë përkët një ka, jera hatë. A është kjo opcian? Jera... Nuk ashtë. Jeta në këtë bot, Esenës, Allahu Gjellewale e ka kriuar këtë botë me probleme. E ka përzime të lashe. Këllë baza. Këllë baza. Je musliman, nuk je musliman, praktikan, nuk praktikan, ke musmu. Gjithëse. Je musliman, nuk je musliman, praktikan, nuk praktikan, do të ketë njerë që të bëjnë zhullum. Padreqësi. Kënë në kërëzot. Më njërë e zhullumet, dalan. Në një vërënit. Mirë pa, a do të bëjnë zhullum? Pa. A dhëtë kjerë zhëri qarë, po. A dhëtë kjerë që të uren, po. Gjështë, andaj, baza dhe origin e kësa jetë është me pasu lejme. Nuk eqë kjo botë në një ujë apo mbi një dretë pa dalkë. është e pa mundshme. I ka dalkë të vete jetëa, i ka godin të vete. Andaj edhe një themi një muslimani. Duhet të kuptosh natyren e të qendrë muslimani. Në ty në e kësa i feje. Jo për të friksuar, uhum. po për të, për të pjekur dhe, dhe, dhe, dhe për qenë i gatë shumë me qëka duhet të mirësh. Që të tëtë, në jemi mirë ke titulli balafacimi të një, me të svida, po, me të vështërsi. Po, në kërkujmë që të pjekët besimtari, o në ndërruar. Pëse njeri, sa so ma teper, ka probleme me i pjekur është? A po, a ke po ndë një burë që ka familje, e ka probleme, ka burë, që i qëli ka kohë të lunë, me lunët e fëmiris, balma, ka qenë e kohë, ka qenë një kohë, i kohë e kohë, tash, ka probleme, ka, dohet mu, edhe fëmijë, në klasë parë, në klasë dujtë, të fillan të paksan, tash me lojnë e dojnë e të gjithë të të re, nga se tash në punë tjera, në probleme tjera. Andaj, kër i të nërëguarit, sallallahu alesallam, i e rrë shpallja, u të rëndet, u shqetsua, qëfar për nd që farë është kjo, dhe logjikisht i bje <të> që në këtu rraste, në këtu momente, apo, është dashtë, logjikisht për thamë na, me logjikën tonë të, të, të mangët dhe të, të cunguar, ne do të themi se, po ta është dashtë, i zoti pak të alen këtë po shanse, të rënditja, këvo të qëtësot pak, pas ta i të vinë me dysa jetë shpallje duke lafduar, Muhammedin a.s. duke i thënë se do të japëm kështot e kështot e kështot e kështu marat, si në pasat i shtërëngimi të fëqeshëm, një të zë, pasat i të rritë, cilë e shte? Gjail Muzambil, kumi lejla illa qalila, nisfa hu e unë kusmin hu qalila, e uzid alihi warëtti li l'Quran e tërtila, inna sëndu l'kja lejke qalën dhe qila. Oti që jem bulu, s'ka poshim, gretu? Kam e thë, janë frisut, s'ka e thë, gretu? qëfar të bëjë, kumë i lejnë, s'ka asë gjumë mo, harrajë gjumin, falu të natën, pasë pak, le zë kuranë. Nga se ne do të zbresim të një fjallë të rëndë, ka peshaja, njerëtë që flajnë, e lujnë, nuk mund të abartin këtë barë, tërduhet burra për të abartë këtë peshë. Me këtë të një përsëri, shkaj te këvara ka i më në ufelë. Njerëtë që kështë e njohë, kështë e përvoj me shpalëtë, e din të çfarë kasmit isha utë musaut alayhi salam ashtë marrë. Hadija kërste kushëri. I tha po t'dërgoj tek njeriu është bisedon me të. Ai kurin dajë juotë Muhamedi sallallahu alayhi wasallam u vërzatua se kështar koha. Është pallës fund. Është pallës. E i tha ah sikur të kisha më qen i ri i fuqishëm kur populli të nxir piktuit ton ti me ty. Bevasia e radhas e themu khrijje hum a do të nxirin nga këy vana nxirë do të kanë da s'ka orë kosh ma që ke orë të e që kam betë ratë. Gjedi janë përzonë nga këmen. Shikon, në moment Allah për edukën në pegamberin s'a sëllëm. Që të edukësh në bërët në përësis. A dhe sotë muslimant e fute në islam, për e të një të lastuar, të pagatshëm, në kështë i gatshëm, subhanallah, në është ta ku e dihune. Braktisë, Një punë, praktikni shëshirit, bëni diçka, të bart një një një një një një një pomaran, nafton nafton bart të thjeshtë në krasime të paratën. Apo? Në hartafes. Ne mënyrë më ndohemi të vştir, ju je fëd. Li epak. Fika leçim, do me leçop do do pa. Shehollë ndëruar valloj, nganjë mendoi për këtë roznë xhabab ibn Lerat. Pavllo xhabab ibn Lerat ti asht ra. A kupton çka i bjen? Me ra, si kështë e rrihet devja. Pasta e kanë vendosë me plagët e ti, e kanë vendosë nbi e, gaca të zjarit. Dhe duke u shkri vjami i trupit ti e nfi gacat. Parëna kë, këtë mundim, ka ar i tëri i plagosur, i diegur nga zjarit, i rrahur s'ka i shmëresh dhe të mërsesht, Ka arë të këpëgamberi s.a.s. i cili ishte imbështilur, apo ishte imbështilur me një teshtë dhe imbështilur për qopën. Dheja Rasulë Allah, atë kuptim, shiko që fa në këmë bërë. Nuk përën e rahat, ele të stënë së rulljane, kërkon nga Allah të në ndihman. Ka që Allah, ka që kërkon nga Allah të në ndihman. Pëgamberi s.a.s.m. Jo që nuk ju dhëms, Allah shpirë ti i diqte për ta njërtë brengu se i shumë për ta njerë, pëse pëse tërtrueshim, por edukata ishte pjytje, në qëfëse nga ditë e pare edukoni në lastim, nuk do të ndërtuat në bijua ata që presë më ndërtu. Andaj tha, njerëzë për para që kam barë të njitin që e barë të njo, o është vendos shara në mes kokës, është nda për gjysë, apo me kreherë, të çelikt i është ndom mishi nga oshti apo nga kockat e tij. Dhe gjithta këtu nuk e kanë larung nga feja Allahut. Allahu Allahu do të bëjë që të provojë kjo fe. Dhe ta arrina që duhet të arrij. Por ju jeni njerëz që nguteni. Khabab ibn al-Rad ngutat. Çfarë do i thoshte sot pejgamberi s.a.s.e te sa motë muslimane çe për një bërtim familje e largon shamin. Unë kuptoj problemet. Wallahi dhe mundot të jetojmë këtu, po nuk ka pasojë, nuk ka nuk ka ballash me svin, nuk ka. Nuk ka, nuk mund të falësh namaz. Esenc është kjo, nuk mund të fosh namaz pa pengjesa. Për sa i jën gjën të paguar çmimin e këtij namazi, çmimin e këse mbulese. Çmimin e, e, e, e sot njerëz në gazetë për shemb. Shu ndikush për mjekra, i shën mëngjes të gjithë thash vetë kanë dhënë formular caktuara mjekrat të tyre, po ngadalë wallahi. Nga dalë, duhet pak mu për la vaqullet, të klasin. E jona është që ne të bëjmë punën tonë, ka si në nuk kemi ashtu që farë a thonë. Pandaj, esencët e baza është të spravuash. Pandaj, ti është gacin. Ata që i kuptuin kështë jetën, vallaj, nuk kanë kuat mirë me punë të kota, me gjombë e me gjatira, nuk tjenë pak më nëryshe. Por faktër pëse musliman nuk janë të edukuar në këtë frimë, kanë kuat për shumë gjera i shreva Allah i të të musliman pëthu e se e kanë regullu shëriatin, i kanë regullu familjet, kajt për shkanë regull, kajt është okejt, okay, ta shkemi ku për këtë, o oh Allah t'ja dhime që ka, në gjërat elementare si kemi kry, si ke ku më marmë më të gjë, si ke potencial, unë quditëm, si kanë energjit të musliman, më marmë më të punë kur, e, eh, adin ku jemi na Allah, adin ku jemi na, për faktë se nuk ka edukatë mirë filltë, që, e pregatitur ndivë me aport i ja haudh peshën të rënd dhe ai aport pa u dhrit këmbët. Po njeriu i pa trajnuar nuk mund të bardh vëllai. Diri i pa trajnuar nuk mund të vrapon as 100 metra sa s'u trajnu kur. Andaj trajnimet janë të intereshme që ne kuptojmë edukatën e këtthrim. Ose vëlltër historive që ndoshta ne mund t'i më lezuar dhe i dëgjojmë tonë në ekranit sot nga Miqtan. <coughs> mund të vi si bazë mosnjohjes dhe kujtë nhohet se un e di historin, e di që duhet dhe sa më shumë të të, të durosh, më thënë sprova që të vijnë ose në realitetin e kësaj. A mos nuk kemi një nhohet tjetër të realitetit vërtet të jetës? Un për mua do të mos e mm. jetash me sprova, jetash me të lasha. Dhe nuk duhet të mu çudit kur vjen. Duhet të mu çudit kur nuk vjen. Alhamdulillah sot rregull që nda. Gja se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Men asbaha Ku shë njithë të më njështë? Qëfar kajnë më njështë? Apo, mu a fa fi gjese dihi. Ishë ndoshë, nuk për më dha maskon. O lehu kutu jemi hi, ka bukë për atë ditë. Fe ka enna ma hizët lehu dhënja bi edha firiha. Po thua e se këti një riuje është dhënë këtë bota. Apo, se nësitë është kërqurët saba me pozë dhimje. Apo, këtë bota është me dhimje, me smundje. Nëse do të shëndërosh problem me bukun, me bukun. Nëse do të kesh problem me filon. Kjo është esenca, kjo është baza. Kjo është baza. Atë nuk do rinjojmë atë. Ne ne jep bluja botën. Rati. Ne një rati. Pa dhe, ka një, tari, ka përmen, e një rati. Prandaj më ka pëlqyer një mendimtar sa më ka përmend ë kur flet thëme gjatë ajo ja, duhet të fol <gjata> gjatë për çështjen e realitetit kësaj jete. Çka është? Ti është ashtu pegam bartallogja lojë kanë vdekë. Apo dhe ë ose nuk e kanë shijuar në bëllësirë e fiturës, ose posë e kanë shijuar, kanë dekë. Realisht është dashtë që mëth 23 vite mundime edhe përpjekje, edhe luftra, i nërguari, sëllë, të jetën edhe 20 vite e lahata. Ta shtë të shë, frytet ba. Po kja nuk është jeta, jeta tje këdhe në projimin. Jeta ka qenë me këtos projme të lashe ti ke kalun në stadion, ti ke kalunë, ti kalot ti në në në shtegun e Komunitetit. Ta dur do të më dallë këtujt. Ta dur do të më dallë këtujt. Ka se sko kuptim jetë atë ashtimë turat. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Shikon uyesam në 105 vite probleme. Po sa shpëtinga Poplevdiç. Sko kuptem. Allahu جللله pejgamberët Allahu u ka thënë, "Ju do të jetoni sot ballava çogoni. Por funde i ballaveçimi, tash shfaqet një rehati umar. E analizoj qëllimin tonë. Te kryeve. Nga se do më na tregualla me kët. Nuk ka është qëllimi fitosh. Nuk ka është qëllimi të ngavnjesh. Qëllimi është të çdrosh. A kupton? A ne plot njerëz e kuptojnë qëllimi është a fit. Nuk ka më rëndsi a kemë a kemë ngavnjës, kemë ngully. Nuk ka më rëndsi a do të fitosh. Nuk ka më rëndsi a do të delsh shesh ai ke pas mira ajo. Më nëndësi është, a dhe të qëndërasht na që bëson së është të vërteta. Allah u gjelora me këtë gjykon ty. Allah u gjelora na, na gjykon me të qëndëroshëmërim. Apo, nuk na gjykon me, fi, me fiturën dhe nga vënimin. Se ka gjyko asë një përga merë me këtë. Dhe mështë i man të habitur, nga fiturja, nga nga vënimi, nga ndalën shesh, shpesherë e rëzikojnë qëndërshëmërim. Dhe pikës, kja është edukat që në Këtu të edukohemi, të qenërojmë se duhet, të kuptëm se ka sfida, ka probleme, ka të lashë. Ne e dojmë që Zotë Gjëleua Ala në kursënë nga shumë sëprova. Këmë në shqipës i mikrinës të dhapëta, por duhet të jemi të vendishëm se jeta është të tirë me sëprova të shumë ta. Në qësë në ka kursur nga një sëprova, apo dhije se do vje radhës. Olajtë një popull, një umet, një komunitet, që në përmës ishtë, i rrëthuar me sfidhe nga gjdo anë, apo? E bën gjumën pak më në ryshe dhe hanë bukan pak më në ryshe. Apo? E dhe komunikën me zhete pak më në ryshe. Apo? Dhe e kuptën të të të të rinë pak më në ryshe. Mungesja kështë dukate në ka dhenë shumë loksë, në ka dhenë shumë komoditet, që po kemi kuë mu marë me shumë gjëra, kemi energji me debatu, ka njëzëetor për gjërat kuëta, qoposhem korati një umat i cili pa dëshëm wallahi Allahu xhallaula na ka ngarkuar me nxjerrin e njerëzimin nga rrugën e drejtë na ka ngarkuar Allahu xhallaula me futin e tauhidit gjithë shtëpi na ka ngarkuar Allahu xhalla xhelal hu me përdësinë e luftimit dukurive negative një umat me këtë përdësi wallahi nuk sille çka sikur sille vënesa të kët botë a ne mostnjua përdësive mostnjua e jetës realisht fora është na bën ç Mos tim etgajm asfaltu ballabaju. Ne bym sikurse ban uji apo e nuk duhet tim sikurse uji. Uji nuk ballabajohet mes video. Uji kudo që vjen tek mure, nuk lufton me murin, apo kërkon drejt rrugdali i kësaj. A daj e ke pa nuk ka lumbut që është komplet i drejtë. Është kështu. Apo, basë lumi kërkon dridh. Lumi kërkon kërkon rrugdali, nuk e bën përshtypje apo shtroti. Kryon shtratë të ri, vetëm është bëllafaqua të topëtën. Kjo është natyre ti. Apo, kjo është natyre e ujët. Nërsa Allah në që Leola ka kërkuar në binej që një t'jemi, ndryshe. E kemi një shtratë. Apo, dhe, edhe në që se bëllafaqua e me mure, duhet rënuar muren, por ju jo, jo, jo, jo prishur, ju jo prash shtratën. Otsë, e, së pëthemi blokuar, më nzihet paktën një shprehje nga ato që thon se do të dhë të gjitha shprehjet për ta përmbyllur pjesën e parë për ta në pjesën e dytë. Por në fund do të ka vetëm shprehen nuk është çillimi të fitosh, por është të qëndrosh. Kjo, faleminderit. Allah të kujtoj. Ne kur mish shkputemi në këtë hapësirë të shkutu duke thënë nuk është qëllimi të fitosh, më dhënjehesh. Qëllimi është të qëndrosh, të je stabil në ato që kërkon. Kthehemi në pjesën e dytë mbasi çofim me opinione. A janë për në sfidët në rrugën tonë drejt Allahut vëtëm lodhje mundim apo edhe pasuri e rehatjë? E... Bismillah Ramani Rahim, ajo që në vjenë mendje dhe më thëmë, që normalisht Allahue ka obligur obin e vetë me i badetë. E... Dhe normalisht i badetët nuk bohet duke nëjtë, duke shijuk nëjësit e kësaj botëm, dhe si thua në thojza do thësha ka lodhje dhe mundimete veta, pra kërkon impendim, kërkon vepra. Ne fort mirë dimë gjërat në teori sa do të them, kemi materiale të bollshme, domethënë kemi Kur'anin, kemi traditën e Profetit sa selam, kemi komente të ndryshme, libra pafund. Ë por se çështja është që sa ne këto i vëmë në jetë, dhe, duke i vënë këto në jetë normalisht kërkohet kohë. Edhe një lloj mundimi po që por kthehet pastaj në në knajcësi edhe gjëra tjera, domethënë që kush i bën këto i badhete e ka parasysh për për çfarë po flas. Kështu që, që lodhje mundim do të thësha për të fituar diçka që me të vërtetë me shumë pak lodhje me dhe me shumë pak mundim që është gjeneti. Pra ajo që neve angazhimin që neve bëjmë, lodhje që ne kemi po flas për të quë për sabah, ose për të ndjek namazi me gjemat, ose për të ajgjëru, për shemull, ose në kovë vere, si që pa ajgjërujmë këto vide të fundit, është me të vërtet një lodhje shumë, shumë e vogël, ose pa përfil shme të të tëjshë, në krasim me atëj që nga ka përmëtu zodi madhë, që është gjenedi. Pra nuk është absolutisht lodhje. Si duhet i te e kalohen një muslimon sfidat e kësaj bote? E bo, rruga më e mirë për cilën neve dhe e ndjekim, dhe në në nështë i musliman e ndjekim, është, është islami. Këshu që edhe vetëm e do të të isha, sepse Allah këtë ka parënu si fjene vetëm e. Atë feqin e ka dhe në përmjet Kurani dhe traditës profetike. Këshu që po të zbatojmë islamin, kjo është rruga më e mirë për të purbalu me sfidat e kohës. Qësuqë ë do të thësha nga gjonat që neve i kemi kështu na si të përditshme, Zot na ruaj, na bën si rutinë, por që nuk kisha për qëllim rutinën, por që fakti që ne i kemi përdit namazin është një lidhje, sepse edhe një nga kuptimet e fjalës salat do të thonë është lidhje me Zotin. Pra ne pesë herë në ditë takohemi, jemi në takim me Zotin në obligimin ton, plus pastaj ka edhe namazet tjera që një njeriu mund t'i fali por që duke qenë i lidh me Zotin, je i qëndrushëm, je i qartë për, për perspektivën dhe që ë në traditën profetike pastaj si në Kur'an dhe në traditën profetike kemi argumente të cilat flasin sepse në fund fundit Islami është i lidh me jetën në çdo frymarrë, në çdo hap të saj dhe nuk është se Zoti na ka dhënë Islamin nëpërmjet Kur'anit dhe Profetit sa selam të shkëputur nga ajo që ne vetojm, sepse kjo është mushirë Profesi Saalem thot Zoti në Kur'an është mëshirë për të gjitha botrat. Pra është ë është argumenti vetëm i qartë, i pakundërshtueshëm edhe i jetueshëm në çdo hap jetës. Kështu që kjo është mënyra më e mirë për të përballuar me sfidat e kohës, pa hyr në detaje pastaj sepse në rrugën tonë është e lëmi fitu apo me qëndru i fort në parimet tuaja. Tashti po të kemi parasysh që qëllimi për cilën e, muslimani bën ato ibadetet, domethënë është për të fituar, për të fituar knejsinë e Zotit dhe nëpërmjet knejsisë Allahut domethënë të arrijm xhenetin. Ë, por se kjo gjë, pra qëllimi është për të fituar knejsinë e Zotit, natyrisht jo knejsinë e kësaj bote që është kalimtare. Ë, por kjo gjë arriet duke qenë të qëndrushëm me namaz, me dhikr, do ju mështet Allahu në çdo në çdo hap dhe në çdo moment të jetës, pra si qëllim për të fituar edhe për të qenë të qëndrueshëm. A janë për ne sfidat në rrugën tonë drejt Allahut vetëm lodhje e mundim apo edhe pasuri dhe rehati? Shekoha, ne në rrugë na vau, presojm shpërblim. Dhe normalisht çdo punë që ka shpërblim ka edhe lodhjen e saj dhe mundimin e saj. Po muslimanat uh, adhurimin Allahu ja ka bërë të tillë që bashkë me lodhjen të ketë kënaësishë shpirtërore, të ketë dhe shumë rehati. Gjërat e tjera nuk mund ta shikojnë kënë, pa janë diet thellë në brendsinë tonë. Kështu që lodhja dhe mundimi tek muslimanat bie poshtë te adhurimi i tyre mbizotëron. Si duhet i tejkalojë një musliman sfidat e kësaj bote? Ather normalisht muslimani duhet të jetë i durueshëm duhet të kenë urtësinë e nevojshme, por duhet të ke dijen e nevojshme që ti flas njerëzve ashtu siç duhet, në kohën e duhur, në, në vendin e duhur, sepse jo të gjithë gjërat e sakta mund të thuan në kohën e duhur. Kështu që sfidat në përgjysë muslimani duhet të kalojë i buzëqeshur, jo të ndihet keq, jo të lëndohet, pasi ai shpreson shpërblimin e Zotit, gjë që nuk e gjen të tjerët. Në rrugën tonë a është çellim e fitu apo me qëndruai fort në parimet e tua? Uh, Ë çellim e fitu materialisht Muslimanët nuk kanë qëllim e fituar. Domethënë, në çështë të tyre të, të afëtit, kur propagandon fenë tjetër, qëllimi i tyre nuk është fitimi material. Sepse nëse do të ishte ky qëllimi, atëherë nuk do të kishim bëndje me një musliman me parimet e sakta. Pra, qëllimi i tyre është shpërblimi i Zotit, kënaqësia e Zotit, por edhe shpëtimi i njerëzve nga nga ndëshkimi i Zotit. Pra, qëllimi i tyre është thjesht shpëtimi i njerëzve, kënaqësia e Zotit, gjë që ajo që bë e bën muslimanin të motivohet aq më shumë në rrugën e tij drejt da vetit. A janë për ne sfidat në rrugën tonë drejt Allahut vetëm lodhje e mundim apo dhe pasuri dhe rehati? Ander ë sfidat për, për ne për ne muslimanët nuk është se janë lodhje, nuk është se pa bëjmë ne punë kurrë çfarë, domethënë për neve nuk është as zgjedhë, domethënë krahasim me punën që kanë bërë pejgamberët edhe shumë dietar domethënë që kanë vazhdu duke luftu dhe më thënë, thjesht për, për fjallën Allah dhe për shumë gjërat tjera. Ne nuk imi duke për dhe më thonë të shmosin sot dhe kësaj di dhe si shposhive të nga mishlimanët besimtar. Për neve lodhje unë për vetë nuk e që i lodhje asë pak sepse kjo është vetëm që të fitosh kënajsin e Allahot dhe, dhe për vetës kësaj fiton dhe më thonë edhe kënajsin e kënajsin e kësaj botë dhe më thonë që Uh, je do më thënë i komunikushëm që përse do të bësht tiri dhe në islam do të jesh edhe i komunikushëm e njërzit a kjo dhe të që do të jesh uh, një personash do më thënë që do njivesh nga njërzit për mirë po nëse do të abënim këtë gjë do më thënë shumitë nga muslimanët tanë shqiptare dhe kudoj që janë do të ishte diçka shumë e mirë sepse njërzit do të këtheshën të e vërteta nuk do të ishte do më thënë Sot e kësaj ditë e që njërëzit vëdim vëdhëm punë, shpije, hale, probleme. Islamit të rësi dë vetë dë në thëmë ka shumë mirësi e bergati që Allah e kësienë këtë dynja. Por ishalë shpesojmë që ditë më vonë, Islamit do të prahabet më tebër. Por menimi imë dë më thëmë që është që kjo nuk është lodhja së pak për neve. Si duhet i te kaloj një muslimon sfidat e kësaj bota? <laughs> si duhet i kalojë. Tani e unë përmenimin tim nuk i, i quaj s'fida dhe më thonë për i quaj si më thonë s'prova për muslimanët, thjesht për muslimanët, jo për gjithë thjertë, sepse muslimanën këtë botë ka shumë armiqë në vetë vetët dhe, dhe shumë rretha për qarkë. Muslimanën sot e kësa dite s'udmohat nga loj loj njerëzisht, s'udmohat nga loj loj, Ne do t'i përballojmë me, me me sabër, me me durim. Do t'i kalojmë provat të gjitha me sa mundsi të kemi sepse ë kësu kshu na ka dhën feja në shunave, a thon na ka thënë Allahu në Kur'an që ai që fiton ai që duron ai është edhe si që fiton domethënë ai durueshmi është i fituar. Po shumë shumë ashtu nuk është, për mu do më thënë, nuk është shumë svidë. Në rrugën tonë, a është qëllimi me fitu, apo me qëndrui fort në parimet e tua? Atherë, ne duhet qëndruim të fort normalisht, sepse Allah në ka thënë që duhet të jemi të bashkuar, po që ne nuk kemi, do më thënë, në një fitima, në jetën kësaj bote. Ne fitimin ne kërkojmë në jetën e bote së të të të të të të të të të të të të të të të të të të Zdo fitimi kësaj botë është gje, kalushme, sot e ke, nesu nuk e ke. Por e në cishë për një është që ne duhet bëjmë pa tjetër shumë gjërë që fitojmë jetë në botës tjetër. Në ruar miqë kemi ardhur në pjesën e dytë të emisioni tonë edhe jemi në temën e fundit mi koncetet të cilë të ti mornëm ku ndërtohet e dukata islame. Oqë, unë sështë në fund të pjesës parë i blokuar, por për zgjidhën për atë fjalën më të rrecë se po që të gjithë e kanë thënë që duhet të sjell. Shpresojmë të themi ti direktim vetë emisionit mas transmetimit për të marrë ndonjë analizë fjalët, për të marrë mirë për të kuptuar letin e sfida voz. Sepse ne e migodim shpesh, e guditem më ndetona me sfida, sfida, sfida. Sfida shpreson a dhunë çfarë është sfida? Sfida është po më nai kuptimin fetar që si porflasim ne, për porrëm fionin sfid. Nuk po dua të trajtoj detajuesisht aspektin gjuhësor se mund t'jet juaj që po flasim ne, por duhet u hoazuar ndonjë shprehje sa për të kuptuar apo. Andaj sfido çdo pengesë që të pengon për të ecur dhe për i sigur të arritur ishtigur të kallëzave levala. Dhe me këtë kuptim, shpesh herë sfidat më të mëdha mund të jet liria ose robënia. Sfidat hmm. më të mëdha mund të jet pasuria ose varfëria. Apo sfidat më të mëdha mund të jet shëndeti ose smundja. Andaj, ju gjithë mund presionit dhe dhune jenë svida. Po. Edhe shëndetjë është svidë. Edhe pasurija është svidë, po. Svid. po gjithë jenë svida. Andaj, Allah o gjëllë e vojla, i ka përrua shabët edhe me këtë dhe matë. Me i zbute që oto. Po, <laughs> por që farë kanë thënë asabët e pika me zëmë? Ka thënë, i pëturina bilfë kërifë e së dërëna. Që kanë thënë, plët nga asabët. Imi sëpërua me varfri dhe dëruamë. Por u sprovuam me komoditet vëmë asa të bërna, dhe nuk sprovuam, dhe nuk doruam. Që duket i kanë konstruat atë at ekspansion në madhë të, të qlirimeve, atë komoditet që e kam arrit, asa krasim me, me jetës që e kam posë, këtë përgjama, asa... Nuk është a ja. I humbish i ja. Vëllahi, njetin e thejmë edhe ne këtu tekne. Para luftës, ti me qenë të rubruvar. Kemi qenë të kesetuar, kemi qenë të varëfër, por ka pasë gjyre që kanë pasë rije. Dhe kemi s'druar, vëllaj kemi qenë të qëdruushëm. Njerëzit, do të thotë, për gjyra, parimuri, jenë rrahur, jenë vrar, por nuk e ka shkill parimin. Tash, imi s'përvuar me liri, dhe me një loj, nuk është fundi, Por, shumë më mese që kemi qitë. Emi spravuar tash me pasuri, me shtëpia komode, por tash, ju që nuk bëjmë sabër, në i sfideve, por nuk bëjmë sabër as në, në bujari, nuk kemi sabër as në përkrahje, nuk kemi sabër as në kshilë në azhjë. Për para, i ke, ke posë dy dhoma. Ma dhendur së ke posë një dhomë. Fëmija kanë bëjtë dheri e vonë pa fjetur për shkakë musafirit, dhe kemi bërë sabër. Sotë e kemi 5 dhoma, mund të flenë gjithë rahat, apo, dhe nuk kemi sabër me për një musafirë si ku se duhet. Apo, për para është dash me e nda kafshaten dhe kemi pasur dhe është ta gjera të rezeruarat për musafirit, jenë ruajtur, nuk bënd një të ihajmë se qëfar dhe i vendu së musafirit, dhe kemi bërë sabër. Sot kemi përdit edhe për vetë për musafert, ne ndihmësat ajë janë musafirët e shkratit, prap ne e hojmë. Dhe kej bje që i biesh sfidë, liria, pasuria është sfidë, kimiqi me të vëllazëruar. Ka pasmë spahtimi me gjithmonë, por i kemi të kaluar shumë lehtë. Sodimi më, më përqor dhe pse as doti më të bashkuar se më herët. Andaj, kjo është çfarë ashabve, u sprovua me kët, u dëruam, mm. por kuzuar me kët nuk dëruam. Pra nuk duhet kuptuar sfidë dhe problem dhe sprovë në këtë vështësi dhe dhunën. Jo, jo. Por edhe liria është e sprov. Se si si po po sillesh po me atë, çfarë po bën me atë? Edhe pasuria, edhe autoriteti, edhe pozita, gjitha këto janë sprovë. Të gjitha këto janë sprovë. Çe sprovojmë, e çka është nuk japi më ku si duhet. Deri dia që kemi qenë bashkë, apo ne kemi ndodhur ditësh së bashku. Sot më është hap mu edhe të kam harruar ti më, nuk të kam mek, më nuk të kam shok. Andaj atëherë kam ia proimin, natysh kam rruar shumë keq përim. Edukata besimtarit, se gjithë mund është për balë së proave, gjithë mund është për balë së vidave, e mësën se si duhet mësillë edhe kër është, është në liri, po edhe kër është në obri, edhe kërë në pasori, edhe kërë në varri, gjithë mund. Andaj i nërguar i sasëm i ka eduku kësa së për të ti, dhe nuk dushuan, vëllaj, kër, nuk dushuan, kër, ishin mua ta ashab, që i ndihmanin këtë din, që ishin adruar së të, mlaj, të laj, edhe kur ishte të lirë dhe të robëruar, edhe kur ishin të smuar të shëruar gjithmonë. I gjen ashap të pegamën, ose në nivelin më të madh të përgjithësisë për ta burt e monetës si duhet. Allahu na rit hoc. Me çështën e sfida që kanë jo vetëm pengesat që na duken të ashpra presionit dhunën e tham, por që kanë çdo gjë që të vendon për. për të ofruar Allah, që Allahu të shohë që mund të dhe, dhe liria dhe pasuria dhe fëmia e këshme ra. Si te kalojmë këtë sfidën në konceptin tonë? To të i kalonë uh, fillimisht uh, duke pas të kristalizuar qëlimit, ku e njësë. Apo? Atër e svidat nuk të narin. Apo, nuk të narin. Uh, një nënë e cila tështë i ka humbur fëmiju. Apo? Dhe pas një ku e gjatë dhe gjënë, se është gjitë me një vend. A tje duhet shkon të shkonë mer. të merë. Ajo duhet të shkonë, pat aeroplana, për pa nuk pat aeroplana. Apo? Pat mjetë të rrëzbo, për pa nuk pat kërkujet vizë apë nuk kërkujet vizë. Qëka do qoftë? Këjtë sfinën këtë rukë, ka e do i thënë. Si do t'ja bënë, zonetit. Por ejo do t'këmbullë, do nuk do ndalet kur. Apo, se insistuar i qëtë arrimë, ka se qëllime e t'i kur t'i së shumë fisnik. Andaj, e, kanë thënë një djetarë, një poet rapë ka thënë, Para aso munduosh do ta arrish. Pra sa mundosh do ta arrish. Ta arrish. Ah. Eh. Unë them gënjerë për shemb. Ëh, eh, po ti thua ndo kujt? Po ti thua ndo kujt? Ëh, eh, a ke mundsi ta kalosh rrugën? Ai më thuajë në rrugë Tiron Koks. Po. A ke mundsi të shkosh në këmb? E kanë kaluar xhoftar të Kosovës dhe, dhe Malarg. Apo Kan eci të rrugë, do e është e mundëshme. Pse kan eci? Sot nuk mund të eci asë dhjetë përqishë në rrugës. E pse kan eci me një kohët sot nuk mund të eci? Nga se atër kan eci, nga se zë hapë që e kanë bërë dhe të kukësit, e kanë di lirin më teper. Se po iki nga plëmbë e sërbet. Andaj për atësën munduar kanë arritë. Apo, sot arritja atje. Apo, nuk, nuk është e vleshme, nuk është interesant, adajet nuk mundohen për te. Ti thua është një riut, për shambut, ka le e kër rrugën prishtinë koks. Apo, e në fond që fa tjë dhote dhe të euro. Thot, nuk le vizin nga shtërpia, datë për këtë fun. Apo, por ti thua tjë dhote 200 milion euro. Apo, nuk duket mu e lërë koks, si është problematik, apo afrojët shumë afar, s'ka so problem rruga, gjembat, shio, rsh nga gjithta këtu çka është të arrish kësasinë e llozhë lavala. Qajin fund thot jam i kënaqur me ty. Apo jam i kënaqur me ty. Sa i egacshëm ose e egacshme që të paguosh për këtë fjalë. Për këtë çellim madhor, për këtë gjenet që i nis, për bollti këtë këtë gjeneti. A ka ndonjë sprok të që e ndonjëriun? A ka ndonjë telaşë që mund të ndon? Vallahi sa më i kristalizuar qëllimi atë që matë për nështërme svitat dhe sëpruat. Sa ma i mjegulluar të nuk përshie që ka ka, nuk e di, po e lo për më nxështë, nështë ta lërgullat pak mjegulla. A prologojmë shtuim për. A dhe shërën të i thështë svitat, kristalize qëllimi. E para. E dyta, a donë me i thuj svitat, për zhjedi shqoqërust. Për zhjedi shqoqërust. Shqoqërin në rëpër. Po, shumë më r i ashtojnë sfides, sfiden, rëndohat. Për shambull, në qovë se ti donë me, me unë gjitë një kodër. Oh. Ata është më rëndësi për ty. Dhe, i ki pes shukre të vetit, dhe të të në më së në gjitë. Më së në gjitë, më së në gjitë, se njerë i është gjitë djerë rëzu. <hë hë> të të i të të apëmërë, më së në gjitë, se kam përvu, kam rëshitë. Të të gjitë të dikurajon. Ata gjitë është? Do ë Po du tjetë shumë, shumë ambëcjës me të tithë, po du tjetë, do kërajo të tjetë. Të tjetë, është letë, e kam përruar, fitanë shumë, gjithë të tjetë. Inkurajimi, shqoqëria, do njitemi bashkë, une da, da do dorëm të i tima gjithurimi, mm. bashkë kërështë. Nuk vrenë s'fitat, nuk vrenë s'fitat. Pra ne, për shumë në rio sot, në qofë se në, në një deshjë komunikacioni, për shumë. Një autobus është për plasë, dhe Apo, ati që i ka vdikë njëri për aty në dhejtëve, më letë e ka më përbalu, sështë i vetëmi që i ka vdikë, ka vdikë të gjithë. Apo, por në qështë i thua, të ketë ka është për të vëqa i jotë i ka vdikë, a, kjo shumë me rrona. Pse imi, pse. Pse vetë imi, shiko, a, po, a, po, a, ndaj, shqoqëria, ndarja në. sprovës, me tjerët, që të gjithëje sprovë me këtë, sh Gjitha këtojmë në ti, qëllimi, shëshënjëm, por në qërë se Allah nuk të përkra, nuk në për të në bëjmë. Andaj kam pëjtë, umi sëlemen, cëla ka qenë lutja më e shpesht e të nërguarit, sëlelësëm, me qëfar lutje mësë shumë ti ka qenë, jamu kallibel kulub, të bitë kallbel edhinik. O ti që i rëtullon zemrat, ma e forco, qëndrim, të bitë, ma bë të qëndrushme, tham të këqëndrimi atje, në rrugën të ndërfitonta. Tash ndër një provë sfidë për të loja për boll probleme, për boll dekurime, vështgënime të shumta, më bën të qëndroshme. Mendoj se këto treja e përbojnë djegus. Melena vakt, ka shumë të tjerë por na mftonin hoc se në në mos se në edhe qëllimin që ne e zgjidhim pak më se pjesa e parë. <coughs> Allah nëroft. Allah shulleft. Allah do të do ti Allah. Ne shpresojmë të kemi përmuesur ato sadopak konceptet që ndërtohet në mitoja edukata islame. Ka ka të shumë të vloj, ka shumë Shumta, po, so po, mos të hiçen në drejtimin e rrugën tonë drejt Allahut. Inshallah. Allah ndërftoaj. Të ndoërmish poshtë argumentin që hoxha e përmbylli duke kristalizuar në atë fjalën që thanë përpara, nuk është qëllimi të fitosh, por është të qëndrosh. Ne me lutin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, "O ndrusi zemrave, forcoje, qëndroje zërmën time në fenë tënde." Allahu na rujt të gjithë dhe na bëftë të kemi ndërçuar në rrugën tonë drejt Allahut. Qovshin kudejsë në kriusit, ta komin e emision në radhës, dherja there, selamu alaikum o rahmetullahi o barakatuh.